بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا لها إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتبئه بإسان إلى الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Selalu kejahat bagi Allah, orang s.a.w. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berada disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam. Semoga senantiasa Allah s.a.w. terlibatkan kepada beliau, kepada beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadir kalian para jemaah umrah. Para penjara Masjid Nabawi dan juga para wukimin yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jal Sekedar mengingatkan misalnya ada sebuah hadis Yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu di Masjid Nabawi Karena disini sahib diluatkan oleh Ibn Majah di dalam sunannya Rasulullah SAW mengatakan Manja' masjidihada لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهوى بمجزلات المجاهدي في سبيل الله boleh mengatakan صلى الله عليه وسلم barang siapa yang datang ke masjid ini yaitu masjid Nabawi dan tidak mendatanginya kecuali karena kebaikan yang ingin dia pelajari atau karena ingin mengajarkan kebaikan kepada orang lain datang ke sini lain melakukan sholat Di Mesir Tawai, demikian mula ingin Mempelajari sebuah kebaikan Atau ingin mengajarkan Kebaikan tersebut kepada orang lain Bila mengatakan bahawa Bipanjila jadi mujahidi Fisabilillah Maka dia memiliki kedudukan yang seperti Seorang mujahid Fisabilillah Itu seorang yang berjihad Fisabilillah dan ini menunjukkan Tentang keutamaan Yang menuntut ilmu di Masjid Nabawi yang yang tidak diberikan di tempat yang lain. Nah. Baik, e, masih kita bersama kitab e, Al Aqidah Al Wasithiyah yang dikarang oleh e, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan insyaallah hari ini kita akan membacakan ayat-ayat yang telah katakan rahimahullah yang berkaitan dengan sifat al-makar wa kayd yaitu sifat makar bagi Allah Azza Wajalla, yaitu makar Allah Swt bagi orang-orang yang berbuat makar terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap para Nabi-Nya dan orang-orang yang yang soleh. Belum lagi kan rahmat Allah, wa qaulihi wahu shadiil mihal, wa qaulihi wa makaroh, wa makar Allah, wa Allahu khairul makirin. Wakarul makran, Wakarnaa makran, Wahum la yasurun. Fgolihin lahum yakinul kaidah, wa akidul kaidah. Dalam pet ayat ini terdapat sifat di antara sifat-sifat Allah Azza Wajalla yang harus kita tetapkan bagi Allah SWT. Karena ini sudah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Kita tetapkan sifat tersebut sebagaimana datangnya demikian pula dengan kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan sifat tersebut adalah sifat makar. Sifat makar, demikian pula al-kaid. Al-makar dengan al-kaid ini hampir sama maknanya. Yang artinya dalam bahasa kita adalah makar. Dan sifat makar bagi Allah SWT datang di dalam Al-Quran. wal muqabala. Didatangkan oleh Allah SWT dan Allah kabarkan sifat tersebut di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah untuk membalas makar orang-orang yang membuat makar. Karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Azza wa Jal, mereka membuat makar untuk menghancurkan adama Allah. Untuk membunuh wali-wali Allah Azza wa Jal. Untuk membinasakan kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Mereka membuat makar siang dan malam, membuat rencana, mengatur tipu daya bagaimana mereka bisa memadamkan cahaya Allah Azza Wajalla maka Allah Swt membalas makar mereka dengan makar yang lebih dahsyat Allah Swt mensifatkan di dalam Al Quran mensifati dirinya bahasanya Allah Swt membuat makar bagi orang-orang yang membuat makar bagi agama Allah Allah Swt membalas makar mereka dan membalas di budaya mereka, sebagaimana nanti akan kita sebutkan ayat-ayatnya. Nah, wahai lihi wahyu syadil mihal Dan firman Allah swt wahyu syadil al-mihal. Dan dia Allah swt adalah dzat yang maha keras makarnya. Al-mihal di sini ada yang memaknai al-makar, makar. Jadi al-mihal adalah Murajis adalah nama lain dari Al-Makar. Sehingga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, ya ayat ini dijadikan yang didatangkan oleh beliau sebagai dalil bahwasanya di antara sifat Allah adalah Allah memakari atau berbuat makar Kepada orang-orang yang berbuat makar kepada ad dan ingin membinasakan memadamkan agama Allah SWT Wahyu Shadiul Muhal Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat keras makarnya Allah Subhanahu Wa Taala abadil membuat makar makar makar Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat keras Jadi masuk dengan makar secara bahasa adalah menyampaikan sebuah kejelekan. I'zalu al makruh ilal ma'ir bitalitin khafiyin. Ini yang disampaikan oleh para ulama mereka mengatakan. Jadi masa dengan makar adalah Menyampaikan sebuah makruh Menyampaikan sebuah Perkara yang jelek Ila lughair kepada orang lain Bitalikin khufiyyim Dengan cara yang sangat Terbunyi Ini dinamakan dengan makar Ya orang-orang atau musuh-musuh Allah Azza wa Jal Musuh-musuh agama Islam Mereka berusaha untuk Menyampaikan kejelekan dan keburukan Kepada kaum muslimin dengan cara yang yang sangat tersembunyi Bagaimana mereka berkumpul di antara mereka Berbicara satu dengan yang lain Yang merancangkan bagaimana dalam 50 tahun ke depan 100 tahun ke depan Menghancurkan agama Islam Ini dinamakan dengan makam dan juga tim budaya Yang mereka ingin menghancurkan Islam Tetapi dengan cara yang tersembunyi Berusaha bagaimana kaum muslimin tidak merasa Difitnah dengan syahwar Yang dibuat media-media ya, Demikian pula fitnah dengan Visi dan seterusnya Maksud mereka adalah ingin menyampaikan Sepuang kejelekan dan keburukan Kepada kaum muslimin Dengan cara yang tidak kita rasakan Dengan cara Dengan, dengan cara yang tidak kita rasakan Kita tidak menyadari bahwasanya ini semua adalah makam dari Mereka ingin membinasakan kita Ini dinamakan dengan makam Allah SWT akan membalas makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Dan makar Allah lebih dahsyat dan lebih kokoh daripada makar yang mereka lakukan Ya Allah SWT akan menyampaikan kepada mereka Yaitu kepada musuh-musuh Allah Kejelekan, kebinasaan, keburukan kepada mereka dalam Dengan keadaan dengan cara yang mereka tidak perasakan Dengan cara yang mereka tidak sadar. Mereka merasa puas, mereka merasa nikmat, mereka merasa senang, padahal Allah Swt sedang membuat makar bagi mereka. Allah mengatakan, Teguh, Wahyu Shadiu Al Mihal. Dialah Allah Swt yang keras makarnya, kauh makarnya. Dan ini menunjukkan bahawa di antara sifat Allah adalah adalah al makar li a'daihi, al makar lil makirin. Allah Swt Membuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar Ya dan ini harus kita sebutkan Jadi Allah SWT di dalam Al-Quran Ya sifat Allah adalah membuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar Dan para ulama menyebutkan Ya tidak boleh kita sebutkan sifat ini secara tersendiri Artinya hanya mengatakan Allah memiliki sifat makar Kemudian kita berhenti dia ini jangan Karena Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran Bahasanya makar dari Allah Itu adalah Ini adalah balasan Sehingga kita mengatakan Allah membuat makar Bagi orang-orang yang berbuat makar Yang harus kita tambahin dengan tempat ini Allah Berbuat makar bagi orang-orang yang Berbuat makar Itu musuh-musuh Allah yang ingin Berbuat makar bagi Untuk ke kehancuran agama ini Kita katakan Allah memiliki sifat makar bagi orang-orang yang ingin berbuat makar. Ya, dan jangan kita berhenti dan hanya mengatakan Allah memiliki sifat makar. Kemudian kita diam, ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah yang menyebutkan sifat ini dengan ya bahwasanya ini adalah balasan bagi orang-orang yang yang berbuat makar. Nah. Kemudian yang selanjutnya Wa waqaulihi dan juga firman Allah wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin dan mereka berbuat makar dan Allah juga berbuat makar dan Allah adalah sebaik-baiknya yang yang berbuat makar ayat ini ya Allah turunkan tentang tentang kisah nabi Isa alaihissalam ya, kisah nabi Isa alaihissalam salam di mana sebagian Bani Israel ya sebagaimana uh, di antara sekelian mereka adalah dia ingin membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Di antaranya mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam yang telah diutus kepada mereka yaitu Bani Israel. Dan mereka membuat makar. Mereka membuat makar bagaimana berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan cara yang khafi, dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Yang mereka berusaha untuk Membunuh beliau uh, alaihi salam dengan cara mereka tetapi Allah SWT Wa makar Allah Allah SWT juga membuat makar bagi mereka Allah SWT juga membuat makar Ya bagi orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana makar Allah? Allah SWT Ya saat itu ada salah seorang di antara Ya Bani Israel yang masuk ke dalam rumah Nabi Isa alaihissalam Yang kemudian ingin mencari Nabi Isa dia ya, Dan ingin menunjukkan Nabi Isa kepada orang-orang yang bersamanya Supaya dibunuh, supaya disalib dan seterusnya Kemudian Allah SWT mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit Kemudian Allah menjadikan orang tersebut Yaitu yang masuk ke dalam rumah Nabi Isa dijadikan dia serupa dengan Nabi Nabi Isa Dijadikan wajahnya serupa dengan Nabi Isa AS. Sehingga ketika orang-orang masuk, mereka mengira bahwa sahih itu adalah Nabi Isa AS. Sehingga dialah yang disalib dan dialah yang yang dibunuh. Wahuwa khairul makiri Wallahu khairul makiri Dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat makan. Siapa yang bisa melakukan demikian kecuali Allah Azza wajalla Makhluk tidak ada yang bisa melakukan. Mengantar manusia sampai ke Atas demikian pula menjadikan seseorang Sehingga wajahnya serupa dengan orang lain Dan Allah SWT Dia lah sebaik-baik dan yang membuat makar Dan ini menunjukkan kepada kita Bahwa di antara sifat Allah adalah Membuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar Yang diantara sifat Allah adalah Membuat makar bagi orang-orang yang berbuat makar. makanan Maka pada ayat setelahnya, yaitu setelah ayat ini yang masih berkaitan dengan kisah Nabi Isa Allah mengatakan itu. Kalaulahu ya Aisyah, ini mu taufiq, oralfiakilai. Ketika Allah swt mengatakan, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mu Jadi, maksud dengan taufiq di sini adalah menjadikan dia tidur. Ya Allah swt berkata kepada Nabi Isa saat itu. Ya Allah telah e, menjadikan dia tidur. Ini mutawafika warafiqa ilaih. Allah menidurkan Nabi Isa. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa kepada kepada Allah itu kembali. Ini adalah e, bagian dari makar Allah swt kepada orang-orang yang ingin berbuat makar. Allah angkat nabiNya Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Kemudian Allah swt serupakan sebagian mereka dengan Nabi Aisyah disam sehingga dia lah yang dibunuh dan dia lah yang yang disalib nanti. Kemudian setelahnya Allah Swt mengatakan, wa makaruna makran, wa makaruna makran, wahum layy ashoron. Dan mereka berbuat makar dengan sebenar-benarnya, dan kami pun berbuat makar dengan sebenar-benarnya, wahum layy ashoron dan mereka tidak Menyadarinya. Dan ini adalah kisah makar yang lain Yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh AS Yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh AS Mereka ingin membuat makar ya, Membuat makar, ingin membunuh Nabi Saleh AS ya, Mereka membuat makar dengan sebenarnya Berkumpul di antara mereka dan bersumpah Ya, diaji antara mereka untuk membunuh nabi salih alaihi salam tanpa sepengetahuan walinya jadi bagaimana membunuh beliau ya dengan uh, uh, tersamar dengan tersembunyi yang berusaha tidak diketahui oleh wali dari nabi nabi salih alaihi salam wamakaru makran wamakarna makran maka kami pun juga membuat makam allah taala juga membuat Makar bagi mereka, wahmullah ya sholol dan mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka merasa bahasanya mereka bisa membuat makar untuk nabi nabi Allah yaitu nabi saw. Tetapi ternyata Allah swt yang membuat makar bagi mereka sehingga Allah swt menghancurkan mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Kandur kayfakannya akibat makrul." Anna damarnahum wa kaumahum azzamain. Kemudian Allah mengatakan, maka lihatlah bagaimana akhir dari makar mereka. Jadi mereka berusaha berbuat makar yang membunuh Nabi Soleh Alisal. Pernyataan Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan maknakan akhir dari makar mereka. Anna damarnahum. Allah swt membinasakan mereka. Wa qawmahum qawmahu. Demikian pula. Kau mereka aje seluruhnya. Ini adalah e, termasuk balasan Allah bagi orang-orang yang ingin berbuat makar kepada wali-nya, kepada utusannya, kepada Rasulnya. Ya Allah swt menjadikan akhir dari makar mereka adalah kehancuran dan juga kebinasaan. Dan ayat ini dibawakan oleh mualif demikian pula. Maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahasanya di antara sifat Allah swt adalah Makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Baik. Kemudian wakaul ini demikian pula firman Allah Subhanahu Wa Taala: Innahum yaqidu la keida wa akidu keida. Sesungguhnya mereka benar-benar melakukan tipu daya. Keidu ini adalah nama lain dari al-makar. Sesungguhnya mereka masih adalah orang-orang kuraish. -orang yang mereka berusaha untuk memudarati Rasulullah SAW Dan menghalang-halangi berkembangnya agama beliau Mereka benar-benar berbuat makan Bermusyawarah di antara mereka Berbicara di antara mereka Bagaimana ingin memudarati Rasulullah SAW Dan juga dakwahnya Mungkin Allah mengatakan Wa'akidu kaidat dan aku juga membuat makar dengan sebenar-benar makar. Ya, dan ini juga menunjukkan kepada kita sifat di antara sifat-sifat Allah adalah al-kaid yaitu kaid untuk orang-orang yang berbuat makar bagi agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, ini adalah empat ayat yang disebutkan oleh uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang semuanya menunjukkan kepada kita sifat yang tadi kita sebutkan, yaitu sifat makar bagi Allah SWT. Dan sifat tersebut adalah muqayyadah. Ya, sifat tersebut adalah uh, muqayyadah, yaitu diikat. Maksudnya adalah sifat tersebut berkaitan dengan tak bagi musuh-musuhnya. Jadi Allah SWT membalas makar mereka dengan makar yang lebih syadid, yang lebih kokoh, yang lebih dahsyat daripada makar-makar yang Dilakukan oleh musuh-musuh Allah Azza wajalla. Jalan Kemudian bapak-bapak sekalian Yang dimulakan oleh Allah Azza wajalla Termasuk permasalahan yang Penting yang juga berkaitan dengan e, pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana kita menghadapi makar musuh-musuh Allah Azza Wajalla. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Swt di antara sifatnya adalah membuat makar bagi orang-orang berbuat makar. Maka bagaimana seorang Muslim dan juga seorang Muslimah menghadapi dan mendengar makar-makar musuh-musuh Allah? Ini harus per perlu kita mengulang kembali ya bagaimana sikap seorang muslim yang di dalam menghadapi makar-makar musuh-musuh Allah azza wajalla. Yang pertama, tentunya kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Ya dalam bersikap. Ya, baik dalam menghadapi sebuah musibah, baik dalam menghadapi sebuah nikmat, maka jalan keluar satu-satunya dalam menghadapi seluruh perkara Baik yang baik maupun yang buruk adalah dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW Ya, karena Allah SWT menurunkan Al-Quran Dan juga Sunnah adalah untuk hidayah Yang memberikan petunjuk kepada manusia Lalikal kitabu la raibafi Hudalil mutaqih Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk. Petunjuk dalam keadaan gelap. Petunjuk ketika seseorang mendapatkan musibah. Petunjuk ketika seseorang merasa ketakutan. Petunjuk ketika dia mendapatkan kesenangan dan seluruh keadaan Maka Al-Quran isinya adalah petunjuk bagi kita semua. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, demikian pula Sunnah Rasulullah SAW yang merupakan penjelas bagi Al-Quran, maka kita akan selamat. Yang selamat dari fitnah, demikian pula selamat dari makar musuh-musuh agama, agama Islam. Jadi ketika dalam keadaan yang seseorang mendengar adanya makar dan seterusnya, maka kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah apa yang Allah tunjukkan Demikian pula apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Untuk menghadapi yang makar dari musuh-musuh agama Islam Ini yang pertama Kemudian yang kedua Perlu kita mengetahui bahasanya Makar dari musuh-musuh Islam Ini sudah sejak zaman dahulu Artinya ini bukan sesuatu yang baru Ya para Nabi Alaihi AS, mereka juga menghadapi orang-orang yang berbuat makar. Dan ini adalah sunnahullah, dan juga takdir Allah, bahwasannya, ya di sana ada orang-orang yang berbuat makar bagi, yang berbuat makar dan berusaha untuk membinasakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Allah SWT mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا fi kulli قَرْيَةٍ Akabir mujrimiha liyankuru fiha, wama yankuru nalla b'alfusihim wama yshooron. Dan demikianlah kata Allah. Kami jadikan dari setiap desa akabir muj mujrimiha dari setiap daerah pembesar-pembesar yang mereka adalah mujrim. Mereka adalah penjahat-penjahat besar. Liyankuru fiha supaya mereka berbuat makar di daerah tersebut. Ya setiap daerah pasti ada orang yang Ingin berbuat makar, ingin berbuat jelek Yang menyampaikan keburukan Kepada kaum muslimin Wama yang kuruna Illa bi'antusihin Minta Allah, dan tidaklah mereka Berbuat makar Kecuali untuk diri mereka sendiri Artinya makar mereka Nanti kembalinya akan Kembali kepada diri mereka sendiri Ini kapan dari Allah SWT Wama yang kuruna Inilah biaan Firman. Ya makar mereka telah akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma'asyurun, mereka tidak menyadari. Ya merasa bahawa dirinya sudah berbuat dan berbuat. Ya sudah melakukan ini, melakukan itu. Ya sudah menguasai ini, menguasai itu. Maka mereka telah berbuat makar untuk diri mereka sendiri sebenarnya. Wa ma'asyurun dan mereka tidak merasakan yang demikian. Ini kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya memang ini adalah sudah sunnah Ia yang sudah berlalu Bahasanya Yang musuh-musuh Allah akan senantiasa membuat Maka, merencanakan Yang berapa tahun ke depan dan seterusnya Untuk menghancurkan kaum muslimin Demikian pula di dalam Firman Allah yang lain Allah mengatakan Dan sungguh Orang-orang sebelum mereka telah berbuat maka orang-orang ya, sebelum mereka telah berbuat makar. Fa lillahi al dan milik Allah lah makar semuanya. Ya Allah Subhanahu wa mengetahui apa yang mereka rencanakan. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa sa ya'lamun khuffaru liman uqabdar. Allahu ta'ala Allah mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka inginkan, ya maka Allah swt mengetahui itu semua. Kemudian Allah mengatakan wah saya alamul qubal liman akubal dan orang-orang kabir akan mengetahui siapa yang akan memiliki akhir yang, yang baik. Jadi juga menunjukkan kepada kita sekali lagi bahasanya makar dari musuh-musuh Allah ini bukan sesuatu yang baru. Ya ini sudah sejak zaman dahulu tadi sudah disebutkan bagaimana Mereka berbuat makan untuk Nabi Isa AS Bagaimana mereka ingin menghancurkan Nabi Saleh AS Bagaimana mereka ingin menghancurkan Rasulullah SAW ya, Demikian pula sampai zaman sekarang Mereka masih berusaha berukul Yang melakukan ini dan melakukan itu Untuk menghancurkan Tuhan Musliminan nah, Kemudian yang kedua, yang perlu kita ikini, bahwasanya bagaimanapun besar usaha mereka di dalam berbuat makar, maka itu semua tidak akan lepas dari takdir Allah Azza wa Jal. Ya bagaimanapun mereka berusaha untuk berbuat makar, maka itu tidak akan lepas dari takdir Allah. Karena tidak mungkin terjadi di permukaan bumi ini sesuatu yang keluar dari takdir ya, semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah ya, tidak mungkin sesuatu terjadi, baik diamnya sesuatu, ataupun bergeraknya sesuatu, kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala jadi harus kita yakini bahwasannya itu semua adalah dengan takdir Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kadhalika ja'alna likulli nabiyin aduwan syayatina al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhru fal-qawli gurura walau sya'arabbu kama fa'aluh madaruhum wama yaftaruh dan demikianlah kami jadikan untuk setiap Nabi musuh kami jadikan untuk setiap Nabi musuh dari kalangan manusia maupun dari kalangan jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhru fal-qawli mereka saling mewahyukan membisikkan satu dengan yang lain. Kemudian Allah mengatakan, "Al-qaula zuhru fa al-qauli urura." Kemudian Allah mengatakan, "Walau syaa'a rabbuka af'alu." Kalau Tuhan engkau menghendaki, seandainya Allah menghendaki ini mereka tidak akan melakukannya. Ya, kalau Allah menghendaki, walau syaa'a rabbuka ma fa'alu, seandainya Tuhanmu menghendaki ni saya mereka tidak melakukannya artinya makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah yang mereka memusuhi nabi-nabi Allah azza wajal itu semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walau sa'a rabbuka ma fa'aluh. Seandainya Tuhanmu menghendaki ini mereka tidak akan bisa melakukan. Fadarhu wa ma yasrurun maka tinggalkanlah mereka dan kedustaan yang mereka yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak mungkin. Makar yang mereka lakukan ini keluar dari takdir Allah. Dan kita sering mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha Qadira Natadir Al Falaq Qabla Iya Frukas Sama'ati Wal Arq. Bihumsinah Alfasana. Bihumsinah Alfasana. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir bagi makhluk-makhluknya. Niat ya, takdir musibah, takdir kelimata dan seterusnya rezeki demikian pula ajal. Allah telah menakirkan itu semua lima ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan termasuk di sini apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah azza wajalla maka apa yang mereka lakukan berupa makar dan tipu daya, tipu muslihat ini tidak akan keluar dari kamil Allah azza wajalla. Ini yang harus kita yakini diantaranya. Kemudian yang, sel yang selanjutnya diantara yang ketiga, yang keempat. Di antara hal yang perlu kita yakini Di dalam menghadapi Makar-makar musuh adab, uh, musuh Islam Adalah meyakini bahwasanya Mereka telah akan Mendapatkan azab yang pedih Mereka telah akan Mendapatkan azab yang pedih Meskipun mereka sementara Yang mendapatkan kerimatan Atau sebagian kerimatan di dunia Maka akhir dari Nasib mereka telah apabila Meninggal dalam keadaan kufur Adalah azab yang sangat pedih dari Allah azza wa ini harus kita yakini. Allah swt telah kata, "وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ" dan orang-orang yang membuat makar yang jelek. luhum adabun syadid maka mereka akan mendapatkan adab yang sangat yang sangat pedih. Ya, jadi uh, mereka bisa berenak-enakan sebentar. Yang menikmati kenikmatan sebentar Yang akhir dari keadaan mereka telah adalah Kebinasaan Yang akhir dari keadaan mereka adalah Adab yang penting dari Allah Azza wa Jal Kemudian setelah, ya, setelahnya Yang keempat yang harus kita yakini bahwasanya makar tersebut telah Kembalinya akan Yang kembali kepada mereka sendiri Allah SWT mengatakan Wa la al maktru sayyu illa bi ahlih Ya, dan tidak akan ia kembali Kejelekan dari makar yang buruk tersebut Kecuali kepada yang memiliki Jadi makar yang mereka perbuat Telah akan, akan Sampai dan bencaranya Atau akibatnya akan Kepada mereka sendiri Dan juga diantara hal yang perlu kita perhatikan ya, Yang kelima diantara hal yang perlu kita perhatikan di dalam Menghadapi makar-makar yang musuh-musuh Allah Azza wa Adalah kita mengambil sebab ya, Mengambil sebab bagaimana supaya kita bisa menghadapi makar-makar tersebut ya Jadi akar sebab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah Bertawakal kepada Allah ya, Bertawakal dan bergantung kepada Allah Azzawajal Dan Allah SWT menceritakan Kisah para sahabat Nabi SAW Yang dikabarkan kepada mereka Bahasanya musuh-musuh Iaitu orang-orang Quraisy Sedang berkumpul Yang berkumpul dalam rangka Menghancurkan mereka Dan membinasakan mereka Allah SWT mengatakan Al-ladhina paula lahumun nas Inna nasa qad jamau lahum Fakshauhum, faza'dhum iman. Mualu, hasanullah wa ni'man. Wakin. Aladinakulalum al nas. Orang-orang yang beriman, ya, yang mereka, yang manusia berkata kepada mereka, ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada sebagian manusia yang berkata kepada mereka, Inna nas, kau dijema'ulakun fakshauhum yang manusia sedang berkumpul. Ya untuk membinasakan kalian. Fa khshawhum maka dalam kalian takut kepada mereka. Ini adalah kebiasaan yang musuh-musuh Allah Azza wa Jalla mereka berusaha untuk menakut-naguti kaum muslimin. Dia ya, disebarkan berita-berita bahwasanya telah dilakukan ini dan itu sebentar lagi kita akan binasa, sebentar lagi akan begini dan begini kita sudah dikepung ya, oleh Ya, oleh golongan ini dan golongan itu. Ini kebiasaan musuh-musuh Allah azza wajalla. Mereka mengatakan innan naasa qad jama'u lakum sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum maka dalam kalian takut. Dia adalah kalian tidak sudah, sudah tidak usah membuat perlawanan kalian sudah di depan ya di depan mata yaitu kebinasaan kalian sudah sudah datang. Ya, dan ini ia ya disampaikan oleh musuh-musuh Allah Azza Wajalla. Kemudian Allah mengatakan, فَزَادَهُمْ إِمَانًا Ya, ucapan tersebut justru menambah keimanan bagi mereka. Ya, ketika mendengar ya ucapan musuh-musuh Allah yang berusaha untuk menakut-nakuti kaum muslimin, justru ini malah menambah keimanan bagi mereka. Kemudian mereka mengatakan, وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ Wanita malu lagi. Kemudian mereka mengatakan: Kasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Artinya Allah swt yang akan menolong kami. Ya kalian adalah makhluk Allah yang menciptakan adalah Allah dan Allah mengetahui makar yang kalian rencanakan dan Allah berjanji bahasanya Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya dan Allah swt maha mampu untuk membinasakan kalian dalam satu waktu. Menghancurkan tibu daya kalian dalam satu waktu. Meyakini bahasanya Allah Subhanahu Wataala yang akan menolong kita. Mereka mengatakan bahwa kalu hasbunallah cukuplah Allah bagi bagi kami dialah yang akan menolong kami. Meskipun seluruh dunia berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin, niscaya mereka tidak tidak akan bisa menyampaikan mundorat bagi kaum muslimin kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah tulis, yang sudah Allah kandilkan. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَلُ wakil. Mereka mengatakan, cukuplah Allah bagi kami, dan sesungguhnya dia Allah SWT adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Dan ucapan ini, yaitu حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَلُ wakil, Diucapkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat ketika mendengar orang-orang yang berusaha untuk menakut-nakuti kaum musribil, Demikian pula pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim Yaitu ketika beliau akan dilempar Yang ke api yang menyala-nyala Maka beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil Sehingga Allah SWT menolong beliau Dan menjadikan api tersebut menjadi menjadi dingin Dan menjadi api keselamatan yang tidak memudarati Nabi Ibrahim AS Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil Makanya itu apabila kita sampai kepada kita Yang berita yang ingin membuat kita minder Dan ingin membuat kita takut ya dari musuh-musuh Allah Maka kita ucapkan Hasbunallahu wa ni'mal wakil Ini saya akan bertambah keimanan kita ya, Dan tidak mungkin Mereka bisa membuat makar Kecuali dengan izin Allah SWT Dikentu ayat selahnya ya Allah SWT ya, uh, uh, uh, Mengatakan Innama uh, Fangkallahu binikmatin minallah wa fadlin lam yaksas mumsuh wa taba'u ridhmanallah ya Allah mengatakan fangqalahu dini'mati minallah akhirnya mereka kembali lagi dengan nikmat dan juga karunia dari Allah, karena ternyata apa, ketika mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil Allah SWT menjadikan musuh-musuh tersebut yang awalnya ingin menghancurkan kaum muslimin dijadikan mereka tidak jadi jadi ya, dijadikan mereka tidak tidak jadi menghancurkan kaum muslimin atau menyerang kaum kaum muslimin. Siapa yang memalingkan hati mereka? Allah swt. Ya Allah swt. Memahamkan untuk melakukan segalanya ketika melihat hambanya bertawakal kepada Allah dan yakin dengan pertolongan Allah swt. Maka Allah swt. akan menurunkan pertolongannya. Allah jadikan di dalam hati mereka ya keinginan untuk kembali. Dan tidak jadi menyerang kaum. Muslim. Dan yang melakukan itu semua adalah Allah s.w.t. Lagi-lagi pentingnya bertawakal kepada Allah. Ya di dalam yang menghadapi makar musuh-musuh Allah s.w.t. Dan jangan sampai kita bertawakal kepada diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana kita merasa diri kita lah yang mampu untuk menghadapi makar-makar tersebut. Biar ya, dengan kekuatan kita, dengan masa yang kita miliki. Sementara tidak ada di dalam dirinya ketergantungan kepada Allah Azzawajal, merasa dirinya punya masa, dirinya punya kekuatan dan seterusnya, tetapi lupa bertawakal dan bergantung kepada Allah SWT. Makanya demikian, yang bukan pertolongan dari Allah yang turun. Ya, kalau kita bertawakal kepada diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, maka kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah di antara manusia yang lain. Tetapi ketika kita bertawakal kepada Allah, Ya dan merasa bahwa saya mencukupi kita adalah Allah Subhanahu maka kita menjadi orang yang yang kuat. Allah mengatakan wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Berarti siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Ya, Allah yang akan memberikan kecukupan. Betul kita hanya memiliki persenjataan mungkin yang sederhana. Betul kita hanya sedikit sementara musuh memiliki peralatan yang modern. Tapi ketika seseorang yang bertawakal kepada Allah SWT Dan bergantung kepada Allah SWT Maka Allah akan menjadikan diri kita Diri kita kuat Siapa para saham Dibandingkan pasukan Romawi Dan pasukan pasukan Persiasat Apa perbandingan kekuatan mereka Dengan kekuatan Orang-orang Persia dan Romawi Tapi Allah SWT menolong hamba-hambanya Yang dikuasai Persia Dikuasai Romawi dan juga Negara-negara yang lain dengan Pertolongan dari Allah Azza wa nah, Kemudian di dalam ayat setelahnya Allah bacakan innama dzalikumus syaitan yukhwifu awliyae fala taqhafuhum wa khaufuni. Sesungguhnya yang demikian adalah adalah ee, ee, dari syaitan yang yang ingin yukhwifu awliyae yang ingin menakut-nakuti wali-walinya. Ya kabar-kabar yang jelek tentang makar-makar yang musuh-musuh Allah Swt, maka ini adalah makar dari syaitan dan usaha syaitan untuk menakut-nakuti kaum muslimin yang menakut-nakuti kaum muslimin. Allah maha katakan: "Fala takaufu, janganlah kalian takut kepada mereka, wahai kamu dan janganlah kalian takut kepada kepada dirimu. Jadi kita jangan takut kepada musuh-musuh Allah. Kita diberitakan untuk takut kepada siapa? kepada Allah Azza wa Wajalla. Baik. Dia setelahnya diantara usaha kita yang menghadapi musuh-musuh Allah s.a.w. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah Bersabar dan juga bertakwa Ya bersabar dan juga bertakwa Allah s.a.w. mengatakan وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُونُ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحَيْرُ Dan apabila kalian bersabar dan juga bertakwa, la yadur rukun kaidum maka tidak akan memudorati kalian makar mereka sedikitpun. Ya apabila kalian pertama apa? bersabar. Kemudian yang kedua kalian bertakwa kepada Allah, la yadur rukun kaidum syiah ini saya tidak akan memudorati kalian makar mereka sedikitpun. Ini kabar dari Allah swt. Jelas dengan bendera kita di antara Ya cara ya jalan keluar untuk menghadapi makar-makar Musuh musuh Allah adalah dengan menjalankan dua perkara ini Yang pertama adalah bersabar Bersabar mencakup diantaranya adalah bersabar di atas Ya imtithalul awamir Ketika kita menjalankan perintah Allah Ya maka kita bersabar melakukannya Datang perintah dari Allah di dalam Al-Quran Ya sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya Kita bersabar Kemudian yang kedua, bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan dari berbuat maksiat. Ketika datang hawa nafsu, fitnah yang menggoda mata kita, menggoda telinga kita, menggoda hati kita, maka kita bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Karena takut kepada Allah azza wa zza. Kemudian yang ketiga adalah bersabar di atas takdir Allah. Ketika kita tertimpa musibah, tidak mengeluh dengan... Ucapan kita Dan tidak mengeluh dengan hati kita Demikian pula tidak melakukan Amalan-amalan yang isinya adalah Yang menentang takdir Allah Azza wajalla Apabila kita bersabar Ketika menjalankan perintah Bersabar ketika menjauhi larangan Dan bersabar ketika mendapatkan musibat Maka kita dianggap Dan dihitung sebagai orang yang Sabir sebagai orang yang bersabar Ini yang pertama Ya Kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah yang maknanya kembali kepada dua perkara yaitu menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Dan perintah yang paling agung, yang paling besar yang Allah berintahkan kepada kita adalah tauhid. Yang adalah tauhid yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Tidak ada perintah yang lebih besar Daripada perintah untuk mengisahkan Allah di dalam ibadat, larangan yang paling besar, yang paling Allah larang, yang paling Allah peringatkan adalah kesyirikan. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada daripada syirik. Jadi makna takwa adalah menjalankan berita Allah dan berita Allah yang paling besar adalah tawhid. Dan di antara makna takwa adalah menjauhi larangan Allah dan larangan Allah yang paling besar adalah adalah syirik. Jadi kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah dan tidak akan mengundurkan kita ya di budaya musuh-musuh Allah dan juga makarnya apabila kita bersabar dan kita bertakwa. Bagaimana kita bisa mewujudkan sabar dan juga bertakwa? Ya di antara caranya adalah dengan menyebarkan ilmu agama dan dengan cara kita mempelajari terus ilmu ilmu agama. Karena tidak mungkin kita bisa bersabar dengan sebenarnya bertakwa dengan sebenarnya sebenar kecuali apabila kita mengilmui agama-agama Allah. Karena takwa isinya adalah Yang menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Bagaimana kita tahu perintah-perintah Allah kalau kita tidak belajar? Bagaimana kita bisa mewujudkan tauhid kalau kita tidak belajar? Bagaimana kita bisa meninggalkan disyirik kalau kita tidak tahu apa itu syirik? Ya oleh karena itu, ya para ulama senantiasa di zaman fitnah seperti ini ia menasihahkan kita supaya tetap dan terus belajar dan mengajak kaum muslimin untuk menghadiri majlis ilmu supaya mereka bisa mewujudkan kesabaran dan supaya mereka bisa mewujudkan ketakwaan sehingga dengan demikian la ya durrum kaydurum syaa ini tidak akan mengundurkan kalian tipu daya mereka sedikit pun innalillahihi amalul mukhir sesungguhnya Allah Ya ilmunya meliputi segala sesuatu termasuk di antaranya Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah yang berupa Maka Allah Ta'ala Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Dan kita lakukan dengan tanya jawab Bagaimana sifat 20 Sifat Allah 20 dalam tauhid Ahdu sunnah wal jamaah Nah, Sudah sering kita sampaikan Cara ahdu sunnah wal jamaah Di dalam Masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal, Adalah menetapkan Apa yang Allah tetapkan Di dalam Al-Quran Demikian pula apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnah-sunnah yang sahih Di dalam hadis-hadis yang sahih Tanpa kita Mentasbih menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk demikian pula tanpa mentakwil merubah makna sifat-sifat tersebut dengan dengan makna yang yang tidak demikian pula di antaranya tanpa kita mentakdiri itu menafikan sifat-sifat tersebut ini adalah cara Abu al Suluh al-Jamah di dalam masalah nama dan juga sifat dan mereka menaf mengatakan bahasanya nama dan juga sifat ini adalah ta'uqifiyah Artinya kita terima jadi. Yang datang di dalam Al-Qur'an kita tetapkan demikian pula apa yang datang dari hadisnya kita kita tetapkan. Adapun sifat ya 20 yang disebutkan di dalam pertanyaan ini di sana ada beberapa sifat yang tidak ada di dalam sifat 20 ini. Ya di sana ada sifat ar-rahmah yang disebutkan ya demikian pula sifat yang tadi kita pelajari sifatul a'in, sifatul Wajah dan juga sifat-sifat yang lain yang sudah kita pelajari maupun yang nanti akan kita Pelajaran, ya dan sekali lagi kita di dalam masalah nama dan juga sifat, ya kita kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah, ya bukan kembali kepada akal semata. Karena ada sebagian menentukan sifat dengan akal. Kalau sesuai dengan akal maka diterima, tapi kalau tidak sesuai dengan akal maka tidak tidak diterima. Ini bukan cara ahlu Sunnah wal Jama'ah. Ini adalah cara ahlul al Ini adalah adalah cara ahlul Kalam, agak pun ahlu sunnah wajabah, maka mereka di dalam masalah nama dan juga sifat ini tau mereka terima jadi dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah s.a.w. dengan faena yang tadi dan sering kita sebutkan yaitu tanpa kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Bagaimana hukumnya menjamak solat Jumat dan solat Asar? Apa yang lebih kuat yang tidak dibolehkan atau tidak disyariatkan untuk menjamak antara solat Jumat dengan solat Asar? Jadi yang boleh dijamak adalah solat Dhuhr dengan solat Asar dan tidak boleh mengkiaskan antara yang solat Jumat dengan solat Dhuhr. Ya, karena di sana ada perbedaan yang banyak antara solat Dhuhr dengan solat Asar dengan Jumat. Ya, sholat Nuhur empat rekaat ya, Sholat jumatnya hanya dua rekaat ya, Sholat Jum'at didalui dengan khutbah Adabun Nuhur maka tidak didalui dengan dengan khutbah Dan juga perbedaan-perbedaan yang lain Kerana itu sebagian ulama mereka memuatkan Bahasanya sholat Jum'at yang tidak bisa digiaskan dengan sholat Nuhur Sehingga tidak dijampak dengan sholat asar. Nanti kalau pas waktu Jum'at Maka kita melakukan sholat Jum'at saja Mudah kita melakukan solat asar pada waktunya. Allah taala, taala. Apakah boleh membuka pakaian ihram sementara kita belum melaksanakan rukun umrah Boleh. Jika ya, seseorang membuka pakaian ihramnya karena keperluan misalnya kena ingin mandi, yang sebelum tolong yang ingin mandi maka boleh dia membuka pakaian ihramnya. Yang termasuk larangan adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Yang seperti pakai E, apa e, jubah atau memakai kaos atau memakai celana ini tidak diperbolehkan bagi laki-laki demikian pula menutup e, kepala dengan sesuatu yang menempel seperti memakai kopian, kopi, ya, yang kemudian sorban dan yang semacamnya maka ini tidak boleh adapun hanya sekedar melepaskan yang rambut ya seseorang ingin ke kamar mandi misalnya kemudian menaruh yang kain kafan yang bagian atas di di, di atas misalnya mungkin dia e, Apa Menulihkan hajatnya Maka ini tidak Tidak masalah Jadi tidak masalah kita melepas Pakaian Imran Jadi yang dilarang adalah Memakai pakaian yang menutup badan Demikian pula menutup kepala dengan Sesuatu yang menempel. Makar adalah kaktir Allah Adalah kaktir Allah akan berbuat makar Terhadap musuh-musuh Allah jika demikian apakah kita tidak berbuat apa-apa terhadap makar-makar tersebut? Bukan. Ya. Maksudnya bukan demikian. Jadi seorang muslim ya ketika menghadapi sesuatu dia melihat dengan dua mata. Mata yang pertama adalah mata takdir. Kemudian yang kedua adalah kacamata atau mata syariat. Yang pertama adalah mata takdir, kemudian yang kedua adalah mata syariat. Mata takdir Maksudnya adalah kita meyakini bahwasanya itu semua adalah dengan takdir Allah. Musibah yang menimpa kaum muslimin demikian pula makar yang dilakukan oleh oleh musuh-musuh Allah. Makanya adalah dengan takdir Allah tidak mungkin keluar dari apa yang Allah dahdahi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita memandang dengan mata syariat. Apa yang Allah inginkan dari kita? Ya, apa? Apa yang harian dan dalam keadaan seperti ini? Seperti yang tadi kita sampaikan. Kita diberitakan untuk bertawakal kepada Allah. Dan kita diberitakan untuk bersabar dan bertakuan. Allah. As uh -huh. Nah, Allah SWT telah Memberitahkan kita untuk bersabar Dan juga bertakwa untuk Menghadapi makar-makar musuh-musuh Allah Azza wa Jal Dan makna takwa ini luas Karena bertakwa Artinya adalah menjalankan Perintah Allah Allah SWT memeritahkan kita bertawahid Allah memeritahkan kita berdakwah Allah memeritahkan kita beramar Ma'ruf na'imungkar Allah memeritahkan kita untuk Mengikuti sunnah Nabi-Nya ini adalah makna taqwa. Ya taqwa bukan hanya untuk dirinya sendiri adalah beribadah untuk dirinya sendiri tidak. Yang bertakwa adalah lebih luas dari dari itu. Usaha kita di dalam dakwah dan mengajarkan manusia ini adalah usaha di dalam menghadapi makar-makar usul-usul Allah. Kita menegakkan dan juga menyebarkan dakwah tauhid. Yang melalui radio, yang melalui TV, melalui ia ya, secara langsung, baik dengan tulisan maupun dengan lisan dan seterusnya. Ini pada hakikatnya adalah untuk yang menghadapi yang makar-makar musuh Allah. Bagaimana kita menerangkan kepada kaum Muslimin tauhid, dan bagaimana supaya mereka mendekat kepada Allah Swt dengan ketakwaan. Jadi bukan tidak kita katakan kita tidak berbuat apa-apa, kita telah berbuat. Jadi adalah usaha yang Allah Swt perintahkan. Kalau memang di sana ada kemungkaran yang harus kita ingkari, maka kita ingkari kemungkaran tersebut, tetapi dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Azza Wajalla. Karena terjadi sebuah kasus yang, yang ini menimpa dan menyakitkan kaum muslimin, maka kita ingkari dengan yang disyariatkan dengan cara yang diperbolehkan. Kita adukan kepada pemerintah kepada penguasa yang sah, maka mereka lah yang, yang akan menentukan urusannya bukan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh agama. Kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran tetapi dengan cara yang ma'ruf. Bukan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Ya, sebenarnya dalam bagian dari takwa kepada Allah mengingkari kemungkaran tetapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar. Bukan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Ini kemungkaran yang lain berarti. Ya, dan seorang muslim yang diperintahkan untuk mengembalikan Yang perkara baik berupa keamanan Ya maupun berasa takut ini kepada Ulul Amri, ya kepada pemerintah Ya kita laporkan kepada yang berhak Kepada yang berwenang Dan mereka lah yang telah akan memberikan keputusan Yang mereka lah yang telah akan memberikan keputusannya Kalau termasuk usaha Yang dibenarkan secara syariat. Nah. Bagaimana kaum muslimin harus bersikap dengan makar musuh-musuh Allah dan juga Rasulnya seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya Apa yang harus kaum muslimin lakukan untuk menghadapi makar musuh Islam yaitu penyimpangan agama syiah yang berkembang Islam Yang mengkafirkan para Sahabat dan kaum muslimin apakah harus kita berani sebelum tanah air menjadi suriah Intinya tadi seperti yang sudah kita sampaikan ya kita kembalikan kaum muslimin kepada majlis-majlis ta'leh Ya bagaimana mereka eh, Kembali kepada Allah SWT Dengan tauhid dan juga mengikuti Sunnah Nabi SAW Dan adalah sebab ya, Di antara sebab yang paling utama Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Ya Kita kembalikan mereka kepada Agamanya yang hak Agama yang murni Bagaimana seseorang yang mengharap Pertolongan dari Allah Sementara kita kaum muslimin Masih kurang di dalam masalah tauhid kepada Allah sekarang kalau kita tanya kepada masing-masing dari kita Seberapa kita wujudkan Tauhid pada diri kita dan juga masyarakat kita? Kita masih mengaku, ya kita mengaku sebagai kaum muslimin Tapi masih ada di antara kita yang percaya dengan jimat Dan ini banyak, tidak sedikit yang masih datang ke dukun Dan ini adalah melanggar Tauhid Ya ini adalah melanggar Tauhid Kita kaum muslimin beriman kepada Rasulullah SAW dan percaya bahasa beliau adalah Rasul yang diutus kepada kita manusia dengan membawa perintah, ya dengan membawa larangan dari Allah mengajarkan kepada kita, ya tata cara ibadah yang benar kepada Allah Swt. Tapi masih banyak diantara kita yang kurang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW. Padahal hitibah kepada beliau menghidupkan Sunnah beliau ini termasuk yang sebab untuk mendapatkan kemenangan, ya. Jadi diantara caranya adalah bagaimana kita membalikan Yang kaum muslimin ini kepada agamanya yang murni Agamanya yang hak, yang bersumber pada dua kalimat syahadat Ashadu as an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berada di sebelah kecuali Allah Dan ini adalah tauhid. Kemudian Wa ashadu as anna muhammadan rasulullah Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah Rasulullah Dan ini adalah Iaitu mengikuti Rasulullah SAW Oleh karena itu Jangan kita heran Apabila banyak kita dengar Dai-dai dan juga ustaz-ustaz Mereka senang-senang mengulang-ulang tentang masalah tauhid, Mengulang-ulang bagaimana kita beribadah Sesuai dengan ibadah Rasulullah SAW Karena mereka memahami Bahasanya pertolongan Allah adalah dengan cara seperti ini Bukan kita membiarkan pemungkaran Yang saudara kita berani siri kita biarkan Saudara kita jauh dari sunnah Nabi kita, biarkan cara yang demikian akan menjadikan kita semakin hina dan semakin rendah. Karena kita tidak saling beramal ma'ruf nahi munkar di antara di antara kita. Ya, dan ini adalah usaha yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam yang beliau senantiasa ya, dari awal beliau berdakwah kepada tauhid, dia ya, demikian pelabaran nabi sebelumnya karena mereka paham bahwasanya adalah sumber dari kemenangan. Seandainya kita nanti meninggal dunia dan laqadarullah terjadi musibah sehingga kita dibunuh dan sehingga kita di di di dipenjara dan disiksa maka kita meninggal dalam keadaan apa? bertauhid kepada kepada Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan bertauhid, maka ini adalah kemenangan yang luar luar biasa. Seseorang keluar dari dunia dalam keadaan dia mentauhidkan Allah man gada man mada Barang siapa yang meninggal dunia Dan tiap-tiap meniputukan Allah sedikit pun Maka dia masuk ke dalam apa? Ke dalam surga Dunia hanya sementara Yang kematian, yang sakitnya seseorang hanya sementara Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan bertawahid makanya dalam kesuksesan yang nyata Ini adalah keberuntungan yang besar Yang masuk kubur dalam keadaan bertawahid Dan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertawahid Dan dia masuk ke dalam surga dalam keadaan bertawahid. Tawhid, ya. Jadi dia mati seandainya terjadi musibah dan dia dibunuh oleh orang lain, maka dia meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan bertawhid. Adapun apabila kita meninggalkan dakwah tawhid, ya, kemudian kita sibuk dengan perkara yang lain dan meninggalkan dakwah tawhid, ketika terjadi musibah, dikawalirkan seseorang meninggal dalam keadaan dia tidak bertawhid kepada kepada Allah. Meninggal dalam keadaan jimat yang berkalung di, ia ada, ada di lehernya. Meninggal dalam keadaan jimat ada di sabuknya dan seterusnya Ini adalah bencana seseorang ia meninggal Yang meninggal dalam keadaan menyebutkan Allah Azza Azzawajal Allah ta'ala alam Wabillahi taufiq wa nidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh